Bai, badibidez, aria duak adi handiko adi trenak, egiten malin bada horreik ustean den moduan, unera enten dauzkoa, un iru subitatik, eh, iluak aldatuko diteke, eh, iz, izahela aldatuko diteke. Bai, posizionamentua, edo, edo, noran etrasne dut, edo bera ditade, bertan berak aldatuko diteke. Badibidez dutak gu bat, erreriatik, eh, bomberoen... Eh, hotondoan dañe jotzen den nadie, dizkaten dut moitzateke zati handi bat. Horre berak aldaketa handia suposatzu dezake erdiguneari. Eta orduan, eh aldaketa e, ardia duendikotena sartuko bada, ba, adiz, aldaketa hori gain gainen daukagu, ez? Ba ema ema baban Erdiko zona guzti hori, eta horren aurrean, zer nahiko genuken espazio horretan, ba, pentsatzea ditan ditzateke aukeretako bat. Eta, <gülüyor> <gülüyor> ba, e... porzelan, hasi ningun da, norri izu horrezko etxekilea daude, bueno, baina hor espazio horretan, zer zer eskini, esa propositueteteket, ba, aukeria hori aztertu. Eta, dago, momentu enten, tren geltu kera ondoan dagoen, zona berde ba, undi bat, ba, zertarako nahi dugu hauzan eta zona berderik, ba, hor, eta da dugu parke horretan, zelaio horretan. Zerena hor daude, aldaketak etorrik dira eta hori guztiari eta bat eman bertza jo. Eta uste dugu asuetan aldaketak etorten direnean, ja e, aldaketak gainean dakagunean konturatzen garela. Ontan zei du dukaren da konturatzen, ba, nondikana margutetara dagoen aldaketa nabarren batzuk, gutxinez baigane jarri eta jendea, oartzea, ba, zei e, etortetekin eta zer egin daik koluken espazio horretan.